Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syurur ankusina Wa min sayyat a'amalina Man yadlihi allahu falamudhillah Wa ma yadlil falah hadiyah lah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 زوجها وبت منهما رجال كثيره ونساء وتق الله الذي ساءلهم به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز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 Ibu-ibu Ikhwan dan akhwat yang mengunakan oleh Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah wa Atas segala ni'matnya Dan kita Selalu memohon Pertolongan kepada Allah Agar Allah menolong kita Untuk dapat bersyukur Dan nah, sering dalam Bukan saya ingatkan Untuk banyak bersyukur kepada Allah Karena orang yang bersyukur kepada Allah Sangat-sangat sedikit Allah berfirman من وقليل من عبادي الشكور من صدقي من حبا حباكو يشكرك الله تعالى كان النبي sahabat Muad bin Jabal النبي يا مواد لا تجعلناك لا تدعنا دبر كل صلاتنا ان تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اياد لم يذكر Ya mu inni uhibuka, salat, yang muat ini aku Aku mencintaimu. Dada-dada anda doa-rakul di salat di belakang setiap salat yang wajib. Apakah di akhir sesudah selesai salat antakul mka Allahumma aini ala dikrika wa syukrika wa husn ibaratik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadaMu, untuk selalu berdikir dan ingat kepadaMu. Dan juga untuk selalu memperbaiki Ibadah kepadamu Jadi ya, setiap selesai Surat yang wajib kita baca itu Agar kita ditolong oleh Allah Untuk selalu ingat, selalu bersyukur Dan selalu Memperbaiki ibadah Kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah Kalau Allah tidak tolong kita Kita tidak mungkin juga untuk selalu Ingat kepada Allah kalau Allah tidak tolong kita Begitu juga kita tidak akan mungkin Bisa memperbaiki ibadah Kecuali dalam pertolongan Allah SWT Maka itu Ayat yang paling mulia Dan inti dari Al-Quran Iyakan a'budu Waiyakan sta'in Hanya kepada engkau ya Allah Kami beribadah dan hanya kepada engkau Kami mohon pertolongan Kita mohon tolong dalam semua urusan kita Kepada Allah SWT Bahawa kita ini makhluk Yang sangat lemah Maka kita minta tolong kepada Allah Bukal binti Allah. Pada malam ini, kita akan membahas tentang Manhaj Al-Firqatul Najiyah Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, rahimahullah, rahmatan wasir buku ini sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Dalam bahasa ini dipikirkan judul Jalan Golongan Yang Selamat Manhaj Al-Firqatul Najiyah Itu Manhaj Al-Firqatul Najiyah itu manhaj, golongan yang selamat Bahawa semua manusia ingin selamat Siapapun yang kita tanya, dia ingin selamat Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat Dan juga kalau tanya semua manusia ingin bahagia Bahagia dunia, juga bahagia di akhirat Tapi mereka tidak tahu jalannya tidak tahu jalannya bagaimana menempuh jalan itu Supaya kita bisa selamat Jadi banyak manusia tidak tahu bagaimana menempuh jalan Untuk selamat itu tidak tahu Makanya berusaha bagaimana untuk Bisa selamat Jalan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran Dan Nabi sudah jelaskan Arti jalan manusia menuju surat ya, Nabi sudah jelaskan lengkap Jalan menuju neraka pun Nabi sudah jelaskan Semuanya jelas Jadi tidak ada Satupun yang Nabi tinggalkan Sampai disebutkan dalam Satu riwayat Mabakya syai'un Yukurdu dari Jannah, yubagdu dari Nari, illa qad bunnanakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke Surga dan menjauhkan kalian dari neraka. Mereka sudah jelaskan, semua sudah jelaskan. Jadi kalau manusia ingin tahu jalannya, ia ya dia harus kembali dulu kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemahaman para sahabat jalan menuju kepada kebahagiaan, jalan menuju kepada keselamatan sudah jelas dan lengkap dijelaskan dalam al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi yang Sahih. Tinggal manusia berusaha bagaimana menempuh jalan itu jelas dan juga tidak menyulitkan, mudah semuanya mudah cuma sayangnya manusia tidak mau berusaha bagaimana mengkaji, bagaimana mengaji bagaimana menentu ilmu, tidak mau sehingga yang terjadi akhirnya mereka terus mencari dan mencari yang didapat, yaitu dari golongan-golongan yang sesat, aliran yang sesat pemahaman yang sesat bahkan juga, kadang-kadang mereka ingin selamat itu mereka mengikuti cara-cara orang kafir ya jelas tidak akan selamat Menggejar orang-orang kafir Jadi jalan selamat itu harus kita tahu Bagaimana jalannya dan bagaimana manhajnya Karena kita semua ingin selamat Kita ingin selamat, istri kita ingin selamat Anak kita pun ingin selamat Maka ini wajib bagi kita Bagaimana menempuh jalan ini Dan ini harus kita yakini Dan kita pahami dengan benar Kalau kita tidak yakini dan kita tidak pahami dengan benar Kita anggap Ya ini pendapat ini bukan pendapat dalil. Saya sudah jelaskan dari mulai tadi malam, yang dua tadi siang, bahwa agama Islam cuma dalil. Semuanya dalil untuk jalan selamat ini ada dalil, ada keterangan yang jelas. Dan Nabi sudah jelaskan kepada para sahabat jelas sekali. Tinggal kita berusaha untuk menempuhnya. Tadi itu yang kualiti. Nah, kita bahas dari buku ini dan saya akan jelaskan juga dengan tambahan penjelasan. Dari buku uh, saya, Shara Akhidah Al-Sunnah Wa Jamaah Untuk pegangannya buku ini Yaitu Minhaj Al-Firqa Al-Najiyah Wa Ta'ifah Al-Mansurah Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamal Zainu Rahimahullah, Rahmatan Wasi'ah Yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini Di dalam buku ini <tuh kering> Ada banyak Bab atau bagiannya sampai 46 Tapi kita membahas tentang yang awal-awal saja Tentang golongan yang selamat Dan juga beberapa dalil dari ayat dan hadis Yang kita akan bahas Untuk melihat di halaman yang pertama Tentang golongan yang selamat Mualib itu Syekh Muhammad Ibn Zainul Rahimullah Membawakan ayat dalam Surah Al Imran ayat 103, وَعَطَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dalam kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Tadi Allah yang dimaksud Yaitu Al Quran dan As Sunnah. Tadi Allah yang dimaksud adalah Al Quran dan As Sunnah dan jangan kalian berpecah belah dan semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah langkah menyatukan manusia ke dalam tali Allah swt dan tidak boleh mereka berpecah belah. Ya kita memberikan nasihat, amar ma'ruf, nai nukah dan segala macam itu menunjukkan tentang ehtesam bika Allah. Artinya bersatu di jalan yang benar. Jadi persatuan sering orang mengambil dari dalam ayat ini disuruh kita bersatu. Dan banyak sekali orang Mengajulkan kita untuk bersatu Bersatu di atas apa? Persatuan Harus dasarnya dengan mana yang benar Dengan pemahaman yang benar Kalau tidak Nanti seperti orang-orang Yahudi -orang Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Tahsabuhum jami'an Wa qulubuhum syatta Engkau sarta mereka itu bersatu tapi larikatnya hati mereka berpecah belah. Persatuan dibawa bawah, mana saja benar. Maka dijelaskan di awal ini, karena ayat ini sering dibawakan oleh orang untuk bersatu. Bukan berarti kalau bersatu itu kemudian tidak ada amal orang yang mungkah. Kita bertegakkan. Ma'aruf yang paling ma'aruf adalah tauhid kepada Allah. Dan mungkah yang paling mungkah adalah syirik. Tetapi para su'adat menjelaskan kepada umat untuk mereka mentafik Allah dan menjauhkan syirik. Kalau lihat banyak orang ingin bersatu Tetapi tidak ada orang yang mungkar Sehingga yang penting manusia bersatu Dan tidak ada lagi Tidak boleh tegur, tidak boleh Mengingatkan orang Tidak boleh juga kalau ada orang yang salah Jangan di Jangan diingatkan, jangan diberitahu Ini salah, justru kalau dia salah Keliru, atau dia berbuat syirik Atau tidak, wajib diingatkan Ini termasuk dalam rangka I'tisam bihabdillahi jami'an Walatak farrauq dan jangan kalian berpecah belah mengikuti kelompok golongan dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32: Walatakun mina mushrikil mina ladin faraudinahum waqanu syiaq kulli hizbim bimaladaihim farahun. Jangan kalian Janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah ingatkan kaum muslimin jangan seperti orang-orang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik itu? Mereka memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Berbagai kelompok, kita enggak boleh mengikuti mereka. Ini larangan dari Allah. Tidak boleh berpecah belah Tidak boleh berkelompok-kelompok Tidak boleh bergolong-golongan Tidak boleh berkizid Tidak boleh Jalan selamat itu hanya satu Makanya Al-Khabib Nukadir Ketika menjelaskan ayat ini Beliau jelaskan bahawa jalan selamat itu hanya satu Sebagaimana penjelasan Ibn Al-Khayim Yaitu Kita harus mengikuti jalan Ambil Qa'an golongan yang selamat Karena firqa-firqa golongan-golongan kelompok-kelompok itu mesti dia akan bangga dengan golongannya bangga dengan kelompoknya. Ini boleh dalam Islam. Jadi harus ada satu hisab. Itu hisab, itu hisbullah. Hisbullah yang maksudnya golongan Allah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat redul majmuhin. Jumpa lagi nanti. Kemudian. Dibawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis Erbad bin Salia. Ini harus dibaca dulu, baru saya akan jelaskan tentang ciri-ciri dari golongan Insyaallah atau manhaj golongan Insyaallah. Hadis Erbad bin Salia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat untuk melihat hadis lengkapnya di Syarah Ida kalau yang bawa buku Syarah Ida itu di halaman. 105, 106. seratus enam yang bawa buku sya'aqid ala sunnah al-jama'ah yang bawa seratus lima, seratus enam kalau al-Irbad bin Zaliyah hadis ini terdapat dalam al-40 al-Nawawiyah hadisnya ke-28 kita al-Irbad bin Zaliyah salat bina Rasulullah SAW zata yawmin, thumma aqbal alayna fawadana maw'idatan balighatan zarafat minha al-uyunu وقيلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه وودع فما كانها موعظه وودع فماذا تعهد الينا فقال اوصيكم بتقوى الله والصبر والطاعه وعن ابد الحبشيه فانه من يعيش منكم بعدي فصرخت لافا كثيرا Faleikum misunnati, wassunnatul khulafayil mahdiyin al-raashidin. Tamasabu bhiha, wadu alihah bil nawajd. Wa iyaqum muhdatat al-amur. Fainakulah muhdatat bid'ah, akulah bid'ah zharana. Berkata Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah solat bersama kami, kemudian beliau menghadap kami memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami perlindang dan membuat hati kami berketat. Takut. Seorang berkata, Ya Rasulullah, Nasihat ini saya akan akan nasihat orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Rasul bersabda, bersabdi, Wasiatim kepada kalian, Agar tetap bertakwa kepada Allah, Mendengar dan taat, Walaupun yang merinta kalian adalah orang budak dari Habasyah. Seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang hidup di antara kalian, Setelah wafatku, akan melihat perselisihan yang banyak Maka wajib Atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku Dan sunnahulafau rasyidin Yang mendapat petunjuk Peganglah alat erat Dan gigitlah Dengan gigi geraham kalian Jauhilah perkara-perkara yang baru Dalam agama Karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam Agama inilah bid'a dan setiap bid'a sesat Hadis ini sahib Dirokai Imam Ahmad, Abu Dawud, Termini darimi al-Baqawi dan Syaikh Al-Sunnah, Al-Hakim, al al al disahkan dan disepakati oleh Imam Al-Thahabi dan disahkan oleh Syaikh Al-Banna dalam kitabnya I'wa al-Ghalil, di tafsirijah hadith mana Rasabil. Anda perhatikan di sini, di sini banyak faid dari hadis ini, banyak faida faida dari hadis ini. Di sini. Sambil dari kalimat usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, Nabi mewasiatkan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Takwa ini bekal yang paling baik. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling bahagia. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang paling mulia. Dan bertakwa kepada Allah jalan menuju kesuksesan yang abadi. Taqwa jalan menuju Kesuksesan yang nabadi taqwa kepada Allah Makanya Allah dan Dalam Al-Quran selalu berpesan untuk taqwa Jalankan untuk kita, untuk Rasulullah sehat, ya. Untuk bertakwa kepada Allah Ya yuhan nabi Allah. Wahai nabi bertakwalah Kepada Allah Kalau nabi sudah bertakwa, ya kita juga disuruh bertakwa Dengan Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan narangannya Ini yang pertama Disuruh bertakwa yang kedua, dalam hal ini disuruh Mendengar dan taat Meskipun yang memerintah seorang Hamba Habshin Artinya kalau yang Memegang pemerintahan itu, seorang Buddha, tetap wajib taat Mendengar dan taat Maka dengan mendengar Dan taat ini, ini manfaatnya Sangat besar, tentunya mendengar dan taat dalam hal Yang mahluk Kalau ulil amri menyeru masyid Tidak boleh taat dalam hal yang ma'ruh, asamu wataa. Dan ini nasihat Nabi ini sangat bermanfaat sekali, karena pertumpahan darah yang ada dari mulai zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan terus sampai hari kiamat disebabkan karena mereka tidak taat kepada Ulil Amri Terbunuhnya Uthman bin Affan, terbunuhnya Ali, karena mereka tidak taat. Kepada Khalifah Yang ditunjuk Yang merupakan Hulafah Al-Rashidin Radiyallahu anhum ajma'in Jadi Assamu wa ta'ah Mendengar dan ta'at Semua kerusakan Semua kekacauan Semua pertumpahan darah Yang ada di muka bumi ini Disebabkan kerana mereka Tidak ta'at kepada Allah Itu yang terbanyak Meskipun banyak sebab yang lain Itu di ta'at sebab yang terbesar Tidak ta'at Maka pertumpahan darah yang pertama yang banyak sekali terjadi setelah Wafatnya Uthman Di zaman Ali bin Abi Talib Pertumpanda Yaitu dengan tidak taatnya Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib Talib anh, Dan terus berlangsung demikian Sampai hari kiamat Makin wajib taat kepada Pada pemerintah Dalam hal yang ma'ruf Kemudian selanjutnya yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan Yaitu Nabi mengatakan Barang siapa yang hidup diantara kalian Akan dengan perselisihan Nabi sudah ingatkan di sini bahwa akan terjadi Perselisihan Akan terjadi Yang pertama Nabi berpesan dalam hadits ini Untuk bertakwa kepada Allah Yang kedua, mendengar kepada Ula Al amri Meskipun yang memerintah Seorang budak dari Habasyah yang ketiga, Nabi menyebutkan akan terjadi prestisian yang banyak. Akan terjadi perpecahan, kelompok, golongan. Ini akan terjadi. Ini sabda Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis selanjutnya oleh Muallif Itu Nabi bersabda ala. Innaman qablaqun min ahl al kitab ala thintain millah, wain hathil millah sata iftarqu' ala thalatun sab'een wa sab'oun fil nar, uwaheila fil jannah, wahiy al jama'a. Kata Nabi sesungguhnya, tahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahl al kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan satu yang masuk surga yaitu al jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad Al Hakim Ad-Dailimi, dan disebutkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam al dzahabi dari sahabat Muawiyah bin Sufyan. Hadis ini adalah hadis sahih dan masyhur. arti Nabi sudah menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan dan riyak itu salah. "Wahai umatku sama akan berpecah belah akan berselisih." Menjadi 73 golongan, paling banyak Kalau Yahudi 71 Nasradi 72 Umat Islam 73 Dan Nabi menyebutkan Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan Golongan yang sama Satu yang masuk surga Yang mana Rasulullah Dan Rasulullah berkata jujur Dan dibenarkan Gak boleh usah Rasulullah berkata bukan dari hawa nafsunya kita wajib membenarkan Bahawa akan terjadi perpecahan dan kenyataan demikian Ini sabda Rasulullah Allah juga menyebutkan nama Al-Quran demikian Dan kenyataan demikian Umat Islam berpecah belah Dari mulai Wafatnya Uthman bin Affan Radiyallahu'an Dan terus terjadi perpecahan Seperti yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu'ala Tapi Rasulullah Bukan hanya demikian, Rasul memberikan jalan keluar setelah menyebutkan akan terjadi prosesian yang keempat dalam hadis air ini Nabi bersafda fa'alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafaa il mahdiyin al-rashidin kata Nabi ndaklah kali berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaa il mahdiyin al-rashidin yang terpimpin dan lurus jadi ketika Nabi menyebutkan terjadinya perpecahan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin Nabi memberikan solusi Jangan keluar. Itu apa? Itu berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah kudapa orang syiin. Kemudian bukan hanya itu. Nabi lanjutkan lagi. Yang kelima, tamasaku biha waadu alaihi bin nawajin. Kata Nabi, berpeganglah kalian. Berpeganglah alat terat dan gigita dengan keram kalian. Alat disuruh untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'u Rashidin itu bukan hanya berpegang aja gigit dengan geram kalian disuruh gigit Nabi suruh gigit maksudnya pegang teguh pegang rata-rata lah. kenapa? Karena, Karena banyaknya fitnah fitnah shibuha dan fitnah syahawah yang luar biasa fitnah shibuha berkaitan dengan aliran keyakinan, golongan Pemahaman itu luar biasa Yang memberikan syuhat Supaya orang menyimpang dari jalan yang lurus Dan jalan yang selamat Belum lagi yang keluar fitnah syahwat Kecintaan manusia kepada dunia Kepada harta Kepada kedudukan, Kepada jabatan, kepada segala macam yang ada Ini fitnah, fitnah syahwat Yang sampai dia jual agamanya Dengan sesuatu yang sedikit dari dunia Sehingga mereka melenceng dan keluar dari jalan yang lurus, jalan silap atau mustaqim. Maka nabi pegang erat-erat dan gigit dengan keram kalian, gigit. Bila pegang erat-erat, karena fitnah luar biasa. Juga banyak orang, karena dia sudah terpengaruh dengan dunia atau tidak kuatnya ilmu yang dia tuntut yang dia cari, lemah ilmunya dan lemah imannya. Maka jatuh bila menjajar kesesatan Maka Nabi Memerintahkan kita untuk berpegang rak -rak, Pegang Dan gigit dengan geram kalian Setelah itu Nabi ingatkan lagi Yang kenal jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini Kamu Sudah ingatkan? Hati-hati kalau perkara-perkara yang baru Jangan dianggap bahwa perkara yang baru itu Ya baik atau tidak apa-apa? Nabi juga kena jadi. Terhadap-hadap perkara yang baru ini. Kemudian Nabi ingatkan lagi fa inna kullu muhdatsatin Setiap yang baru itu bid'ah. Setiap yang baru dalam agama bid'ah. Apakah bentuknya keyakinan, pemahaman, kelompok, hizb, dan yang lainnya. Termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh oleh manusia yang Nabi tidak contohkan. Itu semuanya bid'ah. Kemudian Nabi mengatakan lagi: Wakulla bila condolalah dan setiap bila sesat. Ini yang mengatakan Rasulullah Sallam. Bahawa setiap yang baru lebih ada setiap bila sesat yang mengatakan Rasulullah Sallam. Bukannya para ulama bukan Rasulullah. Maka kita sampaikan kepada umat Karena Rasulullah mengatakan demikian. Sabda Rasulullah wajib disampaikan kepada umat. Kata Nabi Faliubal di Shahidu Bingkumul Ghair. Orang yang hadir menyampaikan bukan tidak hadir, harus sampaikan kepada umat ini supaya mereka menjauhkan semua perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semuanya bila dan semua bila sesat. Jadi, kalau kita ini, sesungguhnya Allah ini penjelasan dari Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya berpegang teguh kepada manhaj yang hak al-Quran, as-Sunnah, al Dan ini jalan golongan yang selamat kemudian Nabi juga menyebutkan tentang firqah-firqah golongan-golongan yang 73 golongan itu kata Nabi SAW kulluhum finnari illa millatan ma ana ma'ana'alihi wa ashabi semua yang 73 golongan masuk neraka kecuali satu satu yang selamat yaitu orang-orang mengikuti orang, orang yang mengikuti aku dan juga mengikuti para sahabatku jadi ya khani binti nah sabunallah ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat Saleh. Kemudian juga, Inu Mas'ud merayatkan di buku ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Zainu, khattar ala Rasulullah SAW, khattar biyadihi thumma qal, hadha sabirullahi mustaqimah, <Sesulullah> wa khattah khututunan yamini wa shimalihi thumma qal, subul ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قولوا تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم سبيل ذلك موصى به لعلكم تتقول رسول الله membuat garis dengan tangannya lalu bersabda ini kata Ibn Mas'ud رضي الله عنه garis dengan tangannya lalu bersabda ini jalan Allah yang lurus satu jalan yang lurus Kemudian Nabi membuat garis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kata Nabi, jalan ini jalan yang sesat. Tidak ada satu dari jalan ini kecuali syaitan mengajak kepadanya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Bahawa yang kami perintahkan adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain Karena jalan-jalan itu mencerai-berikan kamu dari jalan Allah Demikian Allah perintahkan kepada kamu Agar kamu bertakwa Jadi jalan yang selamat itu hanya satu Bukan dua, bukan tiga Jalan yang selamat itu hanya satu Jadi janganlah kita berpikir Kan golongan-golongan yang lain Firqoh yang lain, kelompok yang lain juga Mereka ingin selamat Ya tapi mereka tidak mengikuti pemahaman salur soleh mereka semua mengatakan bahwa mereka Qur'an sunnah, semua mengatakan demikian Hatta Syiah, hatta Rafidah, hatta mu'adzila, qadaliyah Semua yang mengatakan bahwa mereka berputar pada Qur'an sunnah Tapi menurut pemahaman siapa? Semua orang mengatakan Qur'an sunnah Hatta Ahmadiyah yang sudah dikafirkan oleh para ulama Kafir Ahmadiyah, tetapi mengatakan Qur'an sunnah Jadi Qur'an sunnah menurut siapa? Menurut rakyunya dia, pendapatnya dia Menurut gurunya, menurut syekhnya Menurut imamnya Ya susah Kalau tidak kembali kepada pemahaman yang ma'asum Yaitu pemahaman para sahabat Yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya Pemahaman yang selamat Makanya perkataan orang mengatakan Quran sunnah, Quran sunnah Betul, sahih perkataan itu Sebab Nabi bersabda Kalaqtufikum Syai'i nilantadillu Mata masaktum bihima kitab Allahi wa sunnati Kau tinggal kau bilang kalian dua perkara Yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu Kalian tidak akan sesat selama-lamanya Itu kitab Allah dan sunnahku Dibawakan juga oleh mu'alik dalam buku ini Berpegang dengan sunnah Tapi menurut pemahaman siapa? Harus ada pemahaman Yang wajib diikuti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Kalau seandainya semua orang menafsirkan quran menjelaskan Quran dengan rahsinya berapa ribu pemahaman, berapa ribu jalan yang akan menyesatkan manusia dari ilmu Allah. Karena semua akan mengatakan ayat ini menurut saya seperti ini, seperti dari pertanyaan yang yang tadi pagi ada orang menafsirkan ayat Al Quran dalam surah Maryam tentang lahirnya Isa diartikan oleh oleh dia dengan artian bahwa itu boleh mengadakan perayaan Natal dan boleh mengucapkan Selamat Natal, apa tidak sesat itu? Jelas sesat pemahaman seperti seorang ulama pun yang mafsirkan demikian. Tiada ada pemahaman yang sesat. Mengucapkan Selamat Natal, hukumnya haram dalam Islam. Mendasar Al Quran dan juga ada di penafsiran dan penjelasan para ulama. Jadi kalau ayat Quran ditafsirkan dengan royu, rusak agama ini. Berapa ribu pemahaman. Maka harus pemahaman yang maksum Yang selamat yaitu Mengikuti pemahaman Salafus soleh Yang Allah katakan bahawa mereka Para sahabat adalah orang-orang Yang dalam pemahamannya Maka kalau ada orang yang Menyalahi pemahaman para sahabat Mengikuti jalan selain jalan yang para sahabat Maka Allah katakan mereka itu Dibiarkan sesat Dan mereka akan diancam masuk neraka Allah berfirman dalam surah An-Nisa Surah yang keempat ayat 115 surah ayat ayat 119. Kalau di buku yang keempat Ayat asna'a albarhun wa man yashiqqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayr muminin walihumma tawalla aw nusur jahannam wa sa'at masiira al-dibukusyara akhida yang bawa dibukusyara akhida adalah ayatnya di halaman 101 pada siapa Pak yang menentang Rasulullah Sudah jelas baginya petunjuk Mengikuti jalan selain Jalan kaum minin Maksudnya mengikuti jalan selain Jalannya para sahabat Kami biarkan dia sesat Dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam Dan Jahannam itu tempat kembali jaminan Untuk selamat Untuk mendapatkan Surga Yaitu mengikuti Rasulullah Dan para sahabatnya Dan dasar ayat ini Dan masih banyak ayat yang lain Ya kurang lebih ada 40 ayat Yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat Kemudian hadis, Kemudian juga Ya 30 lebih lah lebih. Kemudian juga hadis Dan kemudian akhar para sahabat dan tabi'in Jadi ya kharikuddin Ini wajib untuk mengikuti pemahaman Salafusar Dan itu yang disebutkan Di dalam Al-Quran dan juga disebutkan Dalam hadis Nabi yang sahih sekarang kita lihat manhaj atau jalan golongan yang selamat. Bagaimana manhaj mereka kita harus tahu. Manhaj itu adalah cara beragama, para sahabat itu yang dikatakan al manhaj. al manhaj ini lebih luas daripada pengertian akidah. Manhaj ini ini lebih lebih luas dari pengertian akidah. Kalau disebutkan manhaj Itu lebih luas daripada pengertian akidah, Seperti yang disebutkan oleh Para ulama tentang masalah ini Dan saya sebutkan juga Di buku saya Dalam syarah akhidah al-sunnah wa jama'ah ini Tentang perpecahnya Umat islam dan juga jalan selamat Itu mengikuti manhadnya Para sahabat Nanti anda bisa lihat Nabi menyebutkan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 70 masuk neraka satu yang masuk sorga yang mengikuti Nabi Musa beriman dan mengikuti Musa. Nah, sampai pada ayat 71, 71 masuk neraka, satu yang masuk sorga yang beriman oleh Nabi Isa Al-Islam dan dia wafat dalam keadaan dia beriman. Kemudian masuk 73, 72 masuk neraka satu yang masuk sorga itu mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengikuti aqidah dan manhajnya para sahabat mengikuti cara beragamanya para sahabat Ridwanul Aalim Ajmain. Antum lihat di syarah aqidah di halaman 20 di footnote nomor 13 yang dimaksud dengan manhaj arti jalan atau metode. Jalan atau metode Dan mana yang benar jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Ridwanul Majidin, Sheikh Dr. Soleh bin Fauzan Al Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Kata beliau, manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, suluk, akhlak, muamalah. Dan dalam semua kehidupan seorang Muslim, setiap langkah yang dilakukan oleh seorang Muslim dikatakan manhaj. Ada pun aqidah dimaksud adalah pokok iman, mana dua kalimat syahadat dan konsekuensinya inna aqidah. Dua sebutan dalam bukunya adalah jiba al mufida, al asladi, al manahij al jadidah Buku ini bagus untuk miliki, untuk baca ini buku ini tentang al jiba, al mufida, al asladi, al manahij al jadidah dia menjelaskan tentang manhaj al-sunnah Dan firqoh-firqoh yang sesat Hizib-hizib yang ada sekarang ini Kemudian Kita bahas sekarang ini Apa manhaj? Atau jalan golongan yang selamat Itu metode Dan juga cara beragama Itu manhaj Jalan yang terang jelas Itu manhaj Cara beragama Yang jelas di sini kata Syekh Muhammad ibn Zainul Rahimahullah bahwa mana golongan yang selamat yang pertama golongan selamat adalah golongan yang setia berpegang teguh pada mana Rasulullah dan hidupnya dan mana para sahabat. Mereka berpegang teguh pada quran Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Dasarnya itu hanya yang tadi yang saya sebutkan kemudian juga Misalnya Nabi terutu di kau m shi'aini, lantau dulu bagaikan kitab Allah dan Sunnahnya, walantafarqa hatta yarid alaiyarhau. Kau tinggal akan berdua perkara, kau tidak akan sesat. Sesudah keduanya, selama kau berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku dihaut. Kemudian yang kedua. Jadi yang pertama berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua manhaj golongan as-salamat yang kedua, golongan as-salamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya. nya selalu saat terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Allah berfirman, fa idzanaztum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul In kudum tauminuna bilaai wal yoomin aakhir, darikah khairul muhasabul ta'wila. Jika ada perselisihan, tentang itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian orang, orang yang beriman kepada Allah akhir yang dibikin yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jika terjadi perselisihan, enggak boleh orang berpendapat ini pendapat saya, ini keyakinan saya, enggak boleh. Kembalikan kepada dalil. Ada enggak dalilnya di Quran, ada tidak dalilnya di Sunnah. Harus begitu ketika terjadi perbedaan pendapat kembali kepada Quran dan kembali kepada Sunnah Nabi yang Sahih. Faid dan azab tumfishein. Kalau dulu tidak wara tidak wara Rasul, tidak boleh mengatakan, ah ini pemahaman saya dari dulu begini. Di keyakinan saya dari dulu tidak boleh. Keyakinan kita, pemahaman kita, cara beragama kita, kita mengikuti cara beragama Rasul dan para Sahabat. Ya bagaimana? Kalau ada keterangan yang kita ikut, kalau tidak ada, ya kita tinggalkan pemahaman kita yang dulu. Keyakinan kita yang salah, tinggalkan semuanya Tinggalkan semuanya Cocokkan dengan Quran dan sunnah Nabi yang sahih Dan kalau sudah ada dalil Dibawakan dalil ini harus begini Keyakinan kita harus seperti ini, tentang akidat Tentang tauhid Dan tidak boleh berbuat syirik, itu semuanya syirik Umar ini adalah demikian, tinggalkan Dan Nabi sudah sabdakan tentang suatu Mau banyak tahu hadisnya sahih Dibawakan, kita wajib keseli Tidak boleh menolak Tidak boleh menolak Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajar baynahum Thumma la yajidu fi alfusihim harajam mimma qadayta Wa yusallimu tasliman Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajar baynahum Fala wa rabbika la hatta yuhakimuka fima syajar sehingga mereka menjadikan kamu hakik Terhadap apa yang mereka, mereka persesisikan di antara mereka. Suma yajidu fi anfusihim haraja mimma qaddar tu'islimu tasliman. Dan mereka dalam hati mereka rasa haram, rasa, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan dan mereka tunduk dan tunduk, tunduknya. Ini ulama selamat merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan atau ketika terjadi perbedaan pendapat wajib taslim Kemudian yang ketiga, golongan yang selamat tidak melakukan perkataan seorang atas firman Allah dan sabta Rasulnya. Jadi siapapun orang itu, apakah dia ustaz, dia kiai, dia habib, dia tuan guru, dia imam, dia ulama, atau dianggap sebagai wali, nggak boleh kita dahulukan perkataan mereka atas perkataan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, itu yang harus diaulukan perkataannya. Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu la tuqadimu baina ayyidillah wa rasuli wa taqullaha innallaha samion alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan Allah Rasulnya dan rasul dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangan kalian mengatakan sesuatu kecuali Rasul lebih dahulu mengatakannya. Jangan kalian berbuat sesuatu kecuali apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi Ketika kita melakukan suatu perbuatan dalam agama ini kita harus tanya siapa yang lebih dahulu melakukan perbuatan ini. Kalau tidak ada kenapa kita lakukan perbuatan ini? Namanya ibadah. Lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering ulama mengatakan man sabaqaqa. Siapa yang lebih dahulu? Siapa yang mendahului kamu dengan perkataan dan perbuatan ini? Siapa? Makanya Imam kamu katakan demikian pada Ibn Abi Luat. Perkataan kamu demikian mengatakan Quran maklum dari mana? Siapa yang lebih dahulu mengatakan demikian? Sahabat tidak ada. Rasulullah tidak ada. Semua mengatakan Al Quran kalau Allah. Quran Allah. Jadi ini tentang e, masalah ini yang harus diperhatikan Siapapun perkataannya kalau sudah datang dalil sahmiinawat atau aneh. Makanya Ibn Abbas marah. Ketika ada orang yang membantah perkataan Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas bahwa Nabi saw sudah memerintahkan untuk melakukan haji tamatut kita semua ini melakukan haji tamatut wajib melakukan haji tamatut meskipun ada tiga tiga macam haji ada ifroh ada kiran dan ada tamatut tapi kita diperintahkan untuk melakukan haji tamatut Umrah dulu. Kita dimikon umrah Setelah selesai umrah Di bulan-bulan haji Kemudian kita Tahlun Berbagai biasa lagi Nanti tanggal 8 Duh Kita akan pakai nihram lagi Untuk haji Itu yang dikatakan tamad tu Bersenang-senang Nabi perintahkan semua sahabat Untuk melakukan haji tamad Nah waktu ibnu Abbas Pemataan demikian Ada yang bantah Tidak Abu Bakar dan Umar Mengatakan tidak tamad tu Apa Nabi Abbas, arahum sayahligur. Akuu kaulan Nabi Islam, wyaqulun maqallah Abu Bakar dan Umar. Aku melihat mereka itu akan binasa. Aku berkata Nabi bersabda, sedangkan mereka mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, sahabat yang paling mulia dua ini, tapi ketika bertentangan dengan sabda Nabi, ditinggalkan oleh Nabi Abbas yang ikut sabda Nabi. Dan kalian akan binasa kalau kalian mengikuti sahabat Rasulullah. Rasul mengajarkan semua sahabat untuk melakukan haji tamatul. Jadi itu mudah untuk semua kaum muslimin muda. Dibandingkan dia melakukan haji kiraan atau ifrad, mudah dengan tamatul itu. Karena tamatul itu setelah dia melakukan umrah dia bersenang-senang. Dia bisa berpakaian biasa, dia bisa bercampur dengan istrinya. Tapi kalau dia melakukan ifrad atau kiraan dari mulai dia melakukan itu belum mulai dia tahalul sampai dia menyembelih hewan haji bagi yang kiron kalau yang ifrot sampai selesai dia melakukan ibadah haji kalau bagi yang ifrot tidak ada tidak ada penyembelihan haji itu memerhatkan jadi itu sudah pakai pakai ihram kalau umumnya dia melakukannya bulan syawal berarti 3 bulan dia. Karena bulan Haji tiga bulan, sholat belum pada haji. Kalau dia pakai pakaian ihram ikutin mereka sini, umroh, dia selesai dia belum bisa tahalul sampai nanti tanggal delapan sudah dia terus haji sampai selesai tanggal sepuluh setelah tawaf ibadah baru selesai bertahan lalu ganti pakaian tiga bulan tetap dengan pakaian ihram, memberatkan. Makanya tamat tu yang mudah. Dan ini panjang, bicara tentang masalah haji Dan saya sudah menulis buku tentang haji ini Panduan melaksanakan Haji dan Umroh Di sini Yang menjadi syahid Dalam Poin ini Artinya, tidak boleh orang mengatakan Kalau sudah datang dalil, Quran dan Sunnah Tidak boleh mengatakan Ada pendapat Imam Syafi'i begini Pendapat Ustadz aja, Pendapat Imam Syafi'i aja itu gak boleh, kita ikuti kalau berkenaan dengan Qur'an dan Sunnah, karena Imam Syafi'i bukan orang mikir, apalagi pendapatnya yang lain, yang dibawa Imam Syafi'i, rahimahullah pendapat ustadznya kiyainya, atau habibnya atau yang lain kalau sudah dalam dalil Qur'an Sunnah, tinggalkan semuanya ikuti dalil Qur'an Sunnah ini manhaj al-firqah al-Najiyah yang keempat golongan yang selamat nanti senantiasa menjaga kemurnian Tauhid dan iman golongan yang selalu menjaga kemurnian tauhid. Jadi mereka mengajak umat untuk mentauhidkan Allah menjauhkan syirik. Maka dakwah salaf dakwah al-sunnah selalu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT Dan terus Maka kalau di usaha-usaha ini najar mulai mengajak dari kita kira tauhid usul taha. Kemudian juga kita butuh tauhid, kemudian al-qulu sadi di makasih tauhid ada Syaikh Dr Hamid bin Asyrafdi kemudian syarahnya Fatwa Majid. Jadi kita tauhid ada berapa syarat? Yang mudah, yang ringkas, kalau sedih. Setelah itu lebih luas lagi, ya kita buat Fatwa Majid. Kemudian yang baru lagi dan fawaidnya dia pakai Al Quran Mufid. Syarat kita tauhid ada Syaikh Muhammad bin Salih Thaibin. Itu ulang-ulang. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Nanti kalau sudah faham Baru kemudian naik kepada Akidah wasatiyah Dan syarahnya Syarahnya juga banyak Ada Tanbihah dan Ada juga syarahnya Syarah akidah wasatiyah oleh Syekh Muhammad bin Ada yang lainnya Itu ambil syarahnya Baru yang lainnya Jadi yang penting-penting itu Ini akidah dulu Kalau orang bertanya apa kita tidak bahas juga tentang fikih Boleh Tapi yang asas tauhid hidup di dahulu Bagaimana masalah? Cari yang ringkas ya, cari Yang cari ringkas adalah wajiz Kita fikir yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Khalafi Itu bagus Dan banyak lagi kitab, kitab yang lain Yang mudah jelas itu Dengan hadirnya Sahih itu ambil Jangan yang besar-besar Nanti akan menyibukkan Dan juga akan faham Ringkas dan diambil pendapat yang rajin, yang kuat. Tapi dasar tauhid dulu dakwah ini al tauhid terus tauhid. Di mana jika dakwah tauhid, karena ini yang paling penting. Sebab umat ini akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dengan tauhid kepada Allah. Tauhid. Jadi yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya di sini sebutkan mengesahkan undang-undang ibadah. Ketika dia beribadah, ketika dia berdoa Mohon pertolongan Di saat sulit dan lapang menyembelih kurban, bernadara, kawakal Dan segala macam, dia harus semuanya Lakukan dengan Menunjukkan Ibadah ini kepada Allah Dan karena Allah Begitu juga dalam berhubung Dan ibadah yang lainnya Dan semua ini menjadi Dasar tegaknya daulah islaminya Kata Syekh Muhammad Jamin Senu Bagaimana daulah itu akan tegak Negara itu akan baik Kalau tidak ada tauhid Maka yang dimulai daulah itu dengan tauhid Bukan politik Bukan parlemen, bukan yang lainnya Kemudian selanjutnya Yang kelima Yang kelima Golongan yang selamat Dia senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam ibadah, perilaku dalam Seketap hidupnya jadi kurang-kurang yang selamat itu mengajak umat yang pertama pada tauhid dan kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunat hukumnya. Perhatikan. Sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Dan sunnah itu lebih luas cakupannya. Waktu kita ini kalau dibilang sunnah itu, ya sunat, Hukumnya sunat maksudnya. Dikerjakan... Dapat pahala yang dikerjakan, tidak apa-apa Bukan itu yang dimaksud dengan sunnah ini Maka nabi sebutkan Fa'alikum bisunnati Wasunnatir Kulafa ilmahdihin al-rasyidi Kalau antum, sebelum saya jelaskan tentang sunnah ini Di dalam syarah akhidah saya jelaskan Apa yang dimaksud dengan sunnah Sebab kita harus tahu Pengertian sunnah itu apa sih Sebab banyak orang mengatakan sunnah, sunnah, sunnah Tapi tidak faham apa yang dimaksud dengan sunnah jadi apa yang dimaksud dengan sunnah itu? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Tentang sunnah ini Untuk melihat penjelasannya Jadi setelah beliau menjelaskan tentang Ahlu sunnah, wal jamaah Apa yang dimaksud dengan sunnah? <tuh> Malah sudah dijelaskan sebagiannya ketika membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ngomlea di halaman 36, halaman 37. Ibnu Rajab menjelaskan hadis tadi dari Ibnu Sariyah dan kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Pemakan sunnah menurut beliau penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali wafat tahun 765 Hijriah. Sunnah jalan yang tembus mencakup dalamnya berpegang teguh kepada pendasaran nabi Islam dan calipahnya yang terpimpin dan lurus berupa ekaqat keyakinan perkataan dan perbuatan ekaqat keyakinan perkataan dan perbuatan itulah sunnah yang sempurna oleh karena itu generasi salah terdahulu tidak menamakanlah sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut hal ini dilihatkan oleh imam dari imam Hasan al Basri al Huzayri dan fudal bi'iyat rahimahumullah ya sunnah itu mencapai semuanya, iktiqat, keyakinan, perkataan perbuatan Jadi jangan diartikan langsung nah. ya sunnah yang paling penting itu ya keyakinan kita keyakinan kita dengan keyakinan yang benar dalam mentahir Allah Taala, dalam mengimani tentang taklubu Allah uluhiyya Allah asma as-sifat. Itu harus benar itu mengikuti sunnah demikian. Tak boleh kita menyimpang. Kemudian juga kalau kita berkata sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tak boleh kita mengatakan sesuatu yang baru seperti yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah. Mereka berkata bahawa Quran itu makhluk. Ini menyalahi sunnah. Dan bukannya yang sesat kufur bahkan. Maka dikatakan oleh Imam Abdullah Ibn Umar bahawa Jahmiyah al Jahmiyah kufar Jaminya itu orang-orang akhir Kenapa? Mereka mengingkari Nama dan sifat-sifat Allah Kemudian juga Tentang perbuatan Harus sesuai dengan apa yang lakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi mu'ala Kemudian baru nanti yang lainnya Yang berkaitan dengan sunnah-sunnah itu Seperti apa? Seperti kita Menghidupkan sholat wajib berjamaah Ini sunnah nabi Yang banyak tinggal oleh muslimin. Sunnah yang wajib. Laki-laki diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat berjamaah di masjid. Dasarnya Quran. Dasarnya sunnah. Kalau mengadakan ini sunnah, iya sunnah yang wajib. Kenapa dia akan wajib? Karena Nabi mengancam orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid akan dibakar rumahnya oleh Nabi. Wajib. Ini sunnah yang wajib terjakan. Makanya orang-orang yang mengikuti Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Bamil Salaf itu bisa lihat Meramehkan masjid Yang dulu masjid itu sepi Tapi dengan orang yang mengikuti Quran Sunnah Rameh masjid itu Dan bukan musiman ramainya Bukan, terus setiap hari so lima waktu ya. Bukan hanya tiap Jumat atau setahun sekali Lima waktu di masjid Di ya, masjid bukan seperti gereja Kalau Gereja cuma hari Minggu Ini ramainya Jumat Tidak, lima waktu ramai Penuh kana allah menegakkan waqi' musallata wa atuzzakata warka'u ma ra'in dengan salat qada qada ruku bersama orang-orang yang ruku maksudnya salat dengan berjamaah di antara sunah nabi lagi yang lain yaitu yang ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin memelihara jenggot ini sunnah yang wajib seluruh imam sepakat tentang haramnya mencukur jenggot sepakat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hamali, bahkan Zahiri pun semua sepakat. Bahkan dulu, zaman dulu, hatta Ahlul bid'ah, tokoh ahl bid'ah nggak berani cukur jenggot. Ditinggalkan oleh umatnya. Tokoh bid'ah nggak berani. Sampai orang nasrani pun nggak berani, bikin sesuatu Isa dengan apa? Cukur jenggot nggak berani. Bisa ada jenguknya? Karena semua nabi berjenggot. Jadi ini sunnah yang harus dihidupkan Ini yang wajib Begitu juga para wanita Harus pakai jilbab Kami itu perintah dalam Al-Quran Dan juga dari sunah Nabi, wajib memakai jilbab yang sempurna, tidak boleh Dia terlihat, semua wanita Tubuhnya laurah Al-marhatu, auratun idha Kharajat istashrafah Syaitan Selama ini saya lihat Nabi Sabda Wanita semuanya aurat. Kalau dia keluar rumah, maka Dia diiringi oleh syaitan Maka dia Keluar itu Diiringi oleh syaitan Dia nampak membelakangi eh, Menghadap dengan gambar syaitan Dia melakukkan dengan gambar syaitan Maka laki-laki banyak, banyak fitnah dengan wanita Maka ini diingatkan Rasulullah Wanita itu aurat tutup Seluruh tubuhnya Yang boleh terlihat hanya muka dan dua tapak tangannya Ini sunnah yang wajib dilaksanakan Maka kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Dan banyak lagi sunnah Ratusan ribuan sunnah yang belum terlaksana Maka kita hidupkan kita berusur, Dan itu tidak berat mudah semuanya Tidak ada yang sulit Yang sulit itu karena apa? Karena perasaan Hawak, gengsi Dan apa kata orang Bukan kerana apa kata Allah Rasulnya Nanti gimana kata orang Orang itu tidak punya sorga Tidak punya neraka Yang punya sorga dan neraka Allah SWT Inilah apa kata orang. Nanti dicelah sama orang. Nanti tidak ditemani, dijauhkan lagi. Garib kita ni garib. Guru apa? Abi Sidi membawakan hadis ini. Beliau memberikan contoh, Contohnya saya sebutkan ini dari saya. Abi Sidi membawakan hadis ini. Al Islam ma beda gariba, wa sya'udu gariba kama beda fatwa dalam qurba. Islam datang melakukan nasib akan kembali dan karena asing sebagaimana mulainya, maka beruntunglah orang yang asing kita diagam asing di masyarakat direcehkan di masyarakat, tidak ada masalah yang penting kita ikuti sunnah Nabi SAW ikuti sunnah Nabi SAW dan ini mudah dan kita ajak orang untuk mengikuti sunnah ini kemudian juga, bahawa Qurubah itu diantara cirinya apa? Maka Nabi Fathubal al-Qurah ala dina yusulihuna idah fasa nas Burawa itu orang-orang yang memperbaiki Di saat manusia sudah rusak Manusia itu sudah rusak Berbuat shiri, berbuat beda, Berbuat maksiat. Dunia lainnya banyak sekali Maka ahli sunnah berusaha Untuk memperbaiki manusia Maka pertama kali memperbaiki manusia Memperbaiki akidahnya Akidah dulu Bukan politik, bukan ekonomi Bukan bagaimana Mengentaskan kemiskinan, bukan tapi bagaimana mengantaskan syirik dari muka bumi ini? Bagaimana mengantaskan bidaa itu yang pertama kali. Yang doa Rasulullah, para sahabat, tabiin, tabiin bukan disibukkan bagaimana mengantaskan kemiskinan, bagaimana menyelesaikan problem kepemimpinan ini dulu, tauhid dulu lebih dahulu. Maka ketika orang melaksanakan tauhid, tauhid dilaksanakan meskipun dia sendiri dia umat. Dia tidak sendiri, dia bersama Allah Bersama malaikat Dan bersama alam semesta ini Maka Nabi Ibrahim AS Sendiri Nabi Ibrahim Allah mengatakan umat Inna Ibrahim Kana ummatan Khalitan lillahi hanifa Walam yakum minal musyrikin Sesungguhnya Nabi Ibrahim umat Sendiri Nabi Ibrahim Bapaknya kafir Dan semua ibunya yang kafir Menyembah patung tapi karena dia bersama Allah Bersama malaikat Bersama alam semesta yang mentauhidkan Allah Maka Ibrahim dikatakan umat Inna Ibrahim Kana ummatan qanitan lillah Nabi Ibrahim ummat Yang dia taat kepada Allah Terus taat kepada Allah Qanitan Hanif yang lurus mentauhidkan Allah Menjauhkan syirik, Muslim dan tidak berbuat syirik kepada Allah sendiri dikatakan umat kepada Allah kenapa? karena tegak mendekatkan tawhin, meskipun asing di masyarakat itu yang harus kita tegakkan jangan apa, -apa orang, tidak enak orang buat apa tidak enak sama orang? Oh, mereka juga berbuat masyarakat tidak enak sama kita dan bilang tidak enak nanti sama fulan, tidak ada masyarakat jalan terus, syirik jalan terus mereka bila jalan terus, gak istilah tidak enak kalau kita melaksanakan sunnah istilah tidak enak sama orang Pakai jilbab, kok enggak enak sama orang. Laksa kita suka terus tegakkan, kerana perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena kita ingin selamat, kita bahas golongan yang selamat. Kita ingin selamat di akhirat. Manusia yang punya, sorga, yang, punya raka, yang punya sorga dan neraka, yang punya sorga dan neraka Allah swt. Itu yang wajib kita ikuti. Harus tegak di atas manhaj yang hak ini. Kemudian selanjutnya yang tenang. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan saudara Rasulnya yang ma'asum yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Di Kulauan Selamat, mereka tidak faham yang oleh firman Allah. Jika orang katakan kita kok fanatik, kita wajib untuk fanatik kepada Qur'an dan Sunnah. Kita enggak kepada golongan, enggak kepada kelompok, enggak kepada pulang, dan lain-lain. Tidak. Fanatik kepada Qur'an dan Sunnah. Yang jadilah salah di Qur'an dan Sunnah. Wahyu Allah dan Sabda Rasulullah. Tidak yang lain. Kita tidak fanatik kepada gurunya, Ustaz. Dan saya sudah ingat kepada guru-guru saya di mana saja. Tidak boleh fanatik kepada Ustaz yang mengajarkan. Tidak boleh. Bahkan kalau fanatik itu akan membawa kepada gulu. Dan gulu akan membawa kepada kekufuran. Makanya kitabu tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Membawakan bak dalam kitabu tawhid anna sabab ufri bani adam watarkin dinahum alqulu fi salihin. Dan sebab anak adam ini meninggalkan agama mereka. Bahwa sebab anak adam kufur dan meninggalkan agama mereka karena gulu pada orang saleh. Dan dalam ajaran da'wah ala sunnah, dakwah golongan yang selamat tidak boleh kita gulu berlebihan kepada orang tidak boleh. Tidak boleh. Kata Nabi tidak boleh berlebihan. Kita wajib mengikuti Quran dan Sunnah, fanatik kepada Quran dan Sunnah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada individu. Bukan. Kenapa? Kerana setiap manusia salah. Maka ah, tidak boleh orang lah. fanatik kepada imam Syafi'i atau imam yang tidak boleh. Bapak anak -adam semua salah. Perlu banyak ada kata, word kata ini Setiap anak, anak adam berbuat salah. Yang terbaik yang berbuat salah yang bertobat kepada Allah. Sedangkan Nabi masuk. Kita tidak langsung. Kemudian yang ketujuh golongan yang selamat, golongan yang selamat itu adalah para yang hadir. Nabi bersabda: "Dat azalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq, la yadruhum man khad, la yadruhum man khadalhum, hatta yatiyurullah." Akan ada. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datangnya keputusan Allah. Ketika ditanya yang dimaksud dengan Taifah dan surah dikatakan ahli hadis orang-orang yang sibuk dengan hadis yang mereka mengikuti akidah dan manhaj yang benar. Ini adalah ahli hadis dan disebutkan oleh Muallif penjelasan tentang ahli hadis orang yang sahmat itu. Kemudian kebunaman selamat mengorawati para imam mujtahidin tidak pernah terabsoran dengan mereka. Jadi salafi, ahad sunnah mengorawati para imam. Justru yang tidak mengorawati para imam itu firaq firaq yang sesat. Para imam itu melarang kita mengikuti mereka. Mereka semua mengajukan kita mengikuti Quran dan sunnah nabi, bukan mengikuti pendapat mereka. Makanya kita tidak Fanati kepada imam-imam itu Dan kita menghormati Kalau imam itu keliru, salah wajar Sebagai manusia, tapi kita tidak Ihtiram dan mendoakan mereka dengan kebaikan Kemudian ke-9, golongan yang selamat Menyeru kepada yang ma'ruh, mencegah kemungkaran Ini ciri golongan yang selamat Jadi tidak diam, kalau ada kemungkaran Tidak diam, terus menasihati dengan cara yang baik Dengan ilmu Dengan lemah lembut dengan kemampuan dan sabar Contoh dengan lemah lembut dengan ilmu yang pertama yang kedua dengan lemah lembut yang ketiga kemampuan yang keempat sabar dan ini gak boleh tinggal sebab umat islam dikatakan khayalah umat sebaik-baik umat dengan sebab apa? menyuruh yang ma'ru mencegah yang munkah sampai ada yang para ini mengatakan asas agama ini dua menyuruh yang ma'ru mencegah yang munkah Nabi Allah ketika menyebutkan tentang para sahabat Kuntur Khaira ummatin ukhrijarin nasi ta'amurna bil ma'ruf Watanhaun alil munkar Ila akhirlah ayat Buah kalian sebagai umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia Menyuruh yang mengarah, mencegah yang munkar Waktu bina-bina ada beriman kepada Allah Makanya kiri dari Golongan yang selamat selalu menjuruh yang ma'ruh Menjuruh yang mungkar Kalau kita katakan ma'ruh yang paling ma'ruh apa? Ma'ruh yang paling ma'ruh apa? Tauhid. Tauhid Mungkar yang paling mungkar? Syirik Makanya ada da'wah terus Mengingatkan umat untuk menjauhkan Allah menjauhkan syirik Kemudian yang ke-10 golongan yang selamat mengancak seluruh umat Islam adalah berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Dan para sahabatnya ini hadis al-bab bin saya Jadi kita bukan hanya untuk kita Istri kita, anak kita Tapi juga kita mengajak Kawan-kawan kita, rakan-rakan kita Teman-teman kita, sahabat kita Dan kaum muslimin Untuk mengikuti Quran wa sunnah al ala fa'in Tapi dengan kemampuan kita Dan juga kita sampaikan dengan cara yang baik Menyajikan dengan cara yang baik Agar umat ini mau menerima yang hak ini Kalau mereka tidak mau menerima Tidak ada masalah karena kewajiban Rasul hanya menyampaikan wa ma'ala Rasul ilal badara tidak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan, kita jadi demikian kalau ada, ya kita sampaikan dakwah ini, orang terima, Alhamdulillah tidak terima, tidak masalah kita jangan sedih, jangan duka cerita masih banyak orang yang mau terima dakwah kita fulan tidak mau terima fulan tidak mau terima dari kawan kita masih puluhan dan ratusan kawan kita yang mau terima dakwah ini maka sebagai dai seperti itu untuk menghibur dirinya, dia seperti itu sekarang seratus orang yang mau terima, Masih ada ribuan orang Mau terima dakwah kita Maka dakwah ini Bukan tanpa kecil tambah lama, tambah berlumbang Karena mudah dan orang Memahami mudah Islam ini Karena akhiratnya -akhir dakwah salaf, dakwah sunnah Islam itu sendiri, Islam yang murni Bukan satu pemahaman yang baru, bukan Makanya ini bisa gampang dan mudah Diterima oleh semua kaum Muslimin. Kemudian yang ke sebelas Golongan selamat mengingkari peraturan Dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia Jika bertentangan dengan ajaran Islam Jadi Al-Sunnah itu mengingkari semua Undang-undang yang dibuat oleh manusia Dan ini Yaqadabidina Juga tidak gampang orang mengatakan oh, Kalau undang-undang itu bukan Dari dasar Quran dan Sunnah Bukan dari dasar Quran dan Sunnah Berarti kafir Tidak demikian Dibagi oleh para ulama. Makanya para sahabat ketika menafsirkan ayat wa ma lam yahkum kafirun. Barangsiapa tidak berlaku dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu disebutkan oleh Nu'abas kufur duna, kufur, kufur dibawa kufur. Tidak langsung keluar dari samping. Kenapakah dia meyakini demikian? Atau kemudian juga dia jahil? Atau juga karena dia tahu hukum itu benar, tapi karena dikosak oleh awan nafsu atau yang lainnya, dirinci. Dan saya jelaskan juga di sini, di buku ini Tentang berhukum dan hukum Allah Di isyarah dan sunnah jemaah Saya jelaskan pendapat para ulama Makanya Al-Khalifuddin Azamullah Untuk adanya perubahan Perubahan Ya kita Sering mengatakan, ya kita harus perubahan, ada perubahan Perubahan bagaimana? Bukan dengan cara Masuk ke parlamen atau yang lainnya Perubahannya itu harus kita mulai dari diri kita Istri kita, anak kita, keluarga kita, sanak family kemudian baru umat dan yang lainnya keluar itu. Karena Allah berfirman, Inna Allah ala yogyiruma bi kaumin hatta yogyiruma yang mesti. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada mereka. Bukan merubah apa yang ada pada pemimpin mereka, bukan merubah apa yang ada pada hakim mereka, bukan merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan sekarang berbalik, ya. Semua orang yang kalau pemimpinnya nggak becus mimpin, harus ganti. Ketika nggak pandai memimpin, ganti lagi dan akan terus seperti itu. Yang rup, dirubah kitalah dulu, dan juga perlu untuk Di antara hikmah Allah SWT. Seperti mana kata Ibn Qayyim dalam kita meminta dari sahaja. Nggak mungkin pada zaman kita ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz dan mungkin seperti Muawiyah bin Abi Sufyan apalagi seperti Umar bin Khattab jauh ini loh kalian menyebutkan pada zaman beliau abad ke-8 Hijriah abad ke-8 Hijriah enggak mungkin mau mengambilnya seperti Umar bin Abdul Aziz Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in Pemimpin kita tergantung dari rakyatnya. Kalau rakyatnya berbuat soleh, ya pemimpinnya juga soleh. Kalau rakyatnya berbuat kesalahan, pemimpinnya jadi demikian. Terus rakyatnya ini mencerminkan tentang pemimpinnya. Itu disebutkan oleh right? Imam Nuqaih. Makanya yang berubah pak, di negara dan rakyat terus berubah. Baru ada pemimpin yang baik. Bukan diganti pemimpinnya. Tapi bagaimana rakyat ini diperbaiki Itu yang dilakukan oleh para nabi Rasul Bukan mengganti pemimpin yang kafir Tapi bagaimana Rasul membina umat ini Sehingga mereka Akan kalah semua itu Dibina ke umat Kemudian Yang ke dua belas Golongan yang sama Mengajak umat Islam ini untuk berjihad Tidak ada Allah Kalau dibilang jihad, kadang-kadang orang Salah paham Artinya harus seperti yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok dari takfiriin, itu takfiriyun yang mereka teriak-teriak jihad untuk ngebom, merusak bangunan, membunuh orang dan segala macam. Ini nggak benar dan tidak diperkenankan oleh Islam. Bom bunuh diri bukan jihad, bukan jihad. Bom bunuh diri itu, itu bunuh diri bukan bukan jihad. Dan ini terus di Berkembangkanlah anak-anak muda di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan apa saja kalau di Indonesia apa saja dikatakan jihad, termasuk demo dibilang jihad, kampanye dibilang jihad. Ini bukan jihad sama sekali, yang masuk jihad. Jadi jihad yang sebenarnya itu yang pertama jihad itu dengan artinya jihad itu artinya mengeluarkan semua tenaga kita untuk menghadapi orang-orang kafir. Fatihah tak pernah, tapi pernah melawan orang kafir di medan perang, di medan perang. Dan dakwah seluruh Islam. Sebelum berperang berorang kafir, dilakukan apa? Dakwah dulu, enggak langsung dilempari dengan tombak atau dengan panah atau yang tidak, didakwahkan dulu supaya mereka masuk Islam. Kalau mereka tak masuk Islam, disuruh mereka bayar apa? Jizyah. Mereka tak mau, mereka diperangi. Jadi ada darwah lebih dahulu Ada darwah lebih dahulu Maka Nabi ketika masuk Akan menyerang satu kaum Nabi katakan kepada sahabat-sahabat Dengan kata lu ada surah adhan atau tidak? Ketika ada surah adhan Jangan diperangi, mereka muslimin Dengan tanda adhan aja menunjukkan bahwa Itu adalah Islam Tempat itu Islam Dengan tanda adhan saja Negara kita Indonesia, negara Islam, kaum Muslimin, ada dikembanakan agama, orang pakai jilbab pada sholat berjamaah, ada sholat raya dan segala macam. Sebutkan para ulama Islam. Seandainya ada hal-hal yang jelas, kezaliman, Atau undang-undang yang batil dan segala macam, perlu perubahan. Kita nasiati dengan cara yang lain. Tapi mengkafirkan, manfaatnya apa mengkafirkan? Kalau orang mengkafirkan seorang Muslim dengan kalimat kafir ini Dia sudah memastikan orang itu masuk Meraka. neraka. Orang kafir berarti ini semua terakhir Meraka Kejam tidak orang itu? Kejam Mengatakan orang kafir Itu kejam benar Ketika mengatakan dia kafir berarti memastikan orang itu masuk neraka. Maka ini hati-hati dalam seperti ini Maka da'wah Da'wah agar mereka kembali dan Seperti jihad, jihad ini dibagi Yang pertama jihad itu dengan hujjah dan bayan Baru dengan tombak dan pedang, bukan langsung dengan tombak dan pedang. Nabi ketika di Mekah, di perintah Allah berjihad dengan apa? Dengan hujjah, dengan ramai. Tapi Allah menyebutkan dalam Al Quran dalam surah Al Furqan, "Fala tutil kafirina wajahid humbihi jihad dan kafir. Jangan kamu taat kepada orang-orang kafir. Kamu perangi mereka orang kafir dengan peperangan yang besar. Wajahidhum humbi jihad dan kafir dengan jihad yang besar." Kata para ulama ketika menaksikan ayat ini Wajahidumpi Ebi Al-Quran Perani orang-orang dengan Al-Quran Artinya dengan hujjah. Mereka terkuasai Al-Quran untuk menjelaskan kepada Mereka hujjah kepada orang-orang kafir Agar mereka masuk ke dalam Islam Setelah itu baru dengan Tombak Dengan pedang Dan ini dilakukan Dengan lisan ya, Di sini dengan jihad dengan Lisan dengan tulisan jihad dengan kata kemudian jihad dengan jiwa dan semua yang sahaja. Dan dakwah ini dakwah mengajak orang kembali kepada quran dan Sunnah, apa misalnya mengajak orang untuk termasuk jihad ini. Dakwah termasuk jihad peristiwa yang paruh bulanlah termasuk jihad makanya harus, terus dakwah itu nggak boleh berhenti Karena termasuk jihad yang Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat pemahaman yang benar. Maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat untuk memerangi kaum musyrikin, jangan musyrikin Nabi amwalikum wa husikum wa silatikum. Perangilah kaum musyrikin, jangan kepada kaum musyrikin dengan harta kalian, dengan diri kalian dan dengan lisan kalian, dengan dakwah, dengan lisan dengan dawah, menyampaikan kalimat yang hak. Kemudian dengan diri itu, dengan jiwa, dengan tenaga kita juga dengan harta kita. Kemudian yang terakhir Tentang ciri golongan yang sama, Yaitu golongan yang sama jumlahnya sedikit Ya kita dibandingkan ahlul bidah Dibandingkan juga orang berbuah syiring Sedikit jumlah kita Meskipun yang hadir di pengajaran kita umpamanya ribuan Tetap dibandingkan ahlul bidah Jutaan ahlul bidah Makanya kita juga tidak boleh ujub Seandainya hadir pun pengajian kita banyak Tidak boleh ujub kita tahu terus memohon kepada Allah ada yang banyak ini istiqomah dan ya, semuanya yang hak. Tetap istiqomah Kemudian golongan selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah, direcehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Memperhatikan ini, ini, jumlah kita sedikit dan juga cirinya lagi sering direcehkan oleh orang. Direcehkan, kita berdoa-doa direcehkan orang. Kita pakai jubah direcehkan oleh orang. Tapi ia tak masalah Orang melecehkan, orang menyalahi Orang tidak menolong kita Tetap tidak akan membahayakan Al Tetap pasti akan ditolong oleh Allah Makanya kita harus sabar Kita lihat para Nabi Dilecehkan juga, dihinakan oleh Kaumnya Tapi sabar Mereka ngomong apa saja Tidak usah kita layani usah lain, jangan dibahas Maka Nabi tidak membahas celahan orang-orang kafir musyrikin. Mereka ciri mereka orang kafir selama-lamanya istihza, jadi memperolok-olok agama, mencela orang-orang yang beragama. Allah sebutkan orang subhanahuwataala banyak ayatnya dalam Quran. Buat mereka itu dari ciri mereka istihza. Maka jika orang, orang istihza, mereka mengutuskan orang, orang kafir. Jika apa yang jadi, kamu tahu ada. Awalnya mutawaf itu baik, tapi sekarang celahan. jadi celah. Jadi celah. Jadi memang sengaja mereka untuk bencana dengan kalimat itu di mana mana seperti itu. Belum lagi yang lain banyak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tujuannya untuk menghinakan orang-orang berbeza kepada sunnah. Maka kita sabar. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Allahumma washfir ala mayyuluna wahjulhum hajran jamila. Sabar dari apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kemudian juga kita kalau melewati mereka, mereka celak kita. Ucapkan kalimat selamat. Wa idah khawtah bahuul jahiru naqalu. Sebablah orang-orang bodoh berkata mereka dia diucapkan kalimat yang sejahtera, tidak dibalas lagi dengan perkataan yang jelek tidak tinggalkan. Kita sabar dan tinggalkan mereka. Tapi yang harus diingatkan, Efendy bin Nasrul Maula kita harus uh, sudah mengikuti jalan golongan selamat ini maka. Kita harus tetap berkorban. amar amal yang menghalang jalan korban. Ya, berjuang. Waktu tegaknya dakwah ini di samping dengan ilmu, dengan amuan. Kita perhatikan. Kita perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di nabi dengan ilmu dapat wahyu, didukung lagi oleh siapa? Oleh Khadijah bintu Khawailid radhiyallahu anha warahmah. Syied Al Jannah. Didukung dakwah nabi dengan harta. Tegak duduk oleh Umar dengan hartanya, Didukung oleh Abdul Rahman bin Auf dengan hartanya, dan yang lainnya, tegak dawah, duduk oleh Ustman bin Affan dengan hartanya. Makanya, di samping ada ilmu, ada harta, tak akan tegak dawah ini tanpa ada bantuan hukuman. Orang kafir infak, sodako untuk menegakkan dakwahnya mereka. Mereka infak, mereka juga infak, mereka juga kena kepada mereka orang-orang kafir pajak untuk menegakkan dakwahnya mereka. Yang nah, umat Islam harus berkorban dengan harta ini Untuk tegangnya da'wah Maka yang pertama harus ada ilmu Yang kedua ada harta, yang ketiga sabar Akan kecil dakwah itu Ilmu, ada para da'i, para ustaz Yang mendawakan ilmu ini Dengan pemahaman yang benar Yang kedua harus ada harta untuk dukungan itu Dengan buku, membelikan buku Membantu orang, segala macam Sehingga orang tertarik dengan da'wah ini Kemudian yang ketiga Yaitu dengan sabar kalau kita nak dengan anak, gimana kita ada sekolah kita ada talim ada pondok atau yang lain lagi untuk tegaknya dakwah kemudian juga untuk membuka pemahaman mereka yang sedang berjuang ini dengan apa ini supaya kita terbuka. Jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat TBI, TBI ini maka mereka berubah-ubah untuk berjuang untuk tandauliyah hak ini dan juga tahun kalau memang datar kita harus ada. Enggak boleh saling menjatuhkan, enggak boleh saling menyalahkan, tapi saling tolong menolong. Kalau di saudara kita ada yang salah keliru aja sebagai manusia, tutupi aibnya, ingatkan dengan cara yang baik. Tapi tetap jaga. Kesatuan itu jaga antara kita, laki-laki maupun akhwat. Jangan saling menjatuhkan, jangan hasad, jangan dengki, jangan iri. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya, saya bilang cukup sampai di sini mudah manfaat untuk saya dan anak-anak sekalian wassalamu ala bin sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam apakah dakwah al-sunnah, da'wah salaf itu sering disebutkan juga orang dengan wahhabi ya, apa benar ini tidak benar juga sebagai celahan celahan gelaran yang terjadi, pada hakikatnya mereka menisbatkan bisalah wahhabi itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasiat yang beliau ini seorang mujajid reformer pada abad ke-21 sijriah di negara Saudi Arabia beliau berusaha mengembalikan umat ini kepada tauhid yang murni kepada Islam yang murni kepada manhaj yang benar kepada akhidat yang benar dan menjauhkan umat dari syirik dan beda Pada waktu itu dibangun kubur-kubur kemudian Dianjurkan oleh Syaikh Muhammad bin Itu dia kan. Memang tanahnya berat. Tanahnya berat. Dan penjajah tak masuk ke negara Saudi. Orang-orang nah, kafir, orang-orang menyebab -orang kubur, enggak senang. Kalau bila dia senang, maka diberikan gelaran. Ya, kalau kita mengadawal, mengadawal orang wahabi mereka. Sama Indonesia pun demikian. Di seluruh negara yang menyebabkan siapa? Ya para penjajah, orang-orang kafir. Supaya orang ini tidak mau mengikuti dakwah yang hak ini. Apa dia simpati dengan dakwah yang hak ini? Jadi dikatakan oleh mereka itu ini wahabi. Ini salah. Mereka kata Syekh Muhammad bin Wahab dia mendakwa dakwah yang hak dan bukunya banyak yang beliau tulis. Untuk menjelaskan banyak hal tentang Muhammad bin Wahab rahimahullah. Ini Perlu materi tersendiri Banyak penjelasannya Apa yang harus lakukan Seorang yang sudah mulai belajar ketika menemukan Berapa aliran yang masing-masing bukan -masing dalil Sekarang aliran-aliran yang ada itu Dalil yang mereka bawa Ima dalil ra'yu Kondalil dari Quran Ima yang dia bawakan itu adalah pendapat. Ima yang dia bawakan, yaitu hadis yang boleh atau mungtu. Jadi kita seperti saya sudah jelaskan Ini Quran, wa Sunnah, Al-Bahmis Salap, itu yang harus kita ikut. Kita berpegang teguh. Ketika ada orang meragukan, ya kita jangan, jangan ikuti. Makanya saya sebutkan, sebenarnya yang membuat orang, -orang berlalu cukup-cukup yang ada tentang dakwah Salap ini. Dan saya sudah jelaskan langsung suruh bantah syubat itu. Di dalam buku saya, Mulia dengan Manasal. Sama kebalian dengan buku ini sama. Secara akhidah ini. Mulia dengan Manasal. Di bagian akhir saya jelaskan tentang firqoh. Firqoh yang sesat dan bantah oleh syubat-syubat dari kalangan hisbi'in, haraki'in, dan ahlul bidang. Syubat itu terus. Supaya orang melepaskan manhat yang hak ini. Jika suami belum tergerak untuk mengikuti majus ilmu perlu Berdosakan suami istri keluar rumah untuk menuntut ilmu ya Dengan izin suami Ya tidak Justru dia tetap keluar untuk menuntut ilmu Selama bukan safar Kalau safar, perempuan sendirian tidak boleh Hantar hajiran umur, tidak boleh dia Sendirian Harus dengan mahrumnya Ya mahrumnya pertama suami Untuk kakaknya atau adiknya yang laki-laki Untuk, -laki, untuk keponakannya, orang tuanya Untuk pamannya jadi tetap si istri untuk menuntutinmu Selama dalam kota Tidak ada masalah dia sendiri Suami belum mau untuk ikut kajian Tapi tetap didawakan dengan cara yang baik Supaya tidak Membuat artinya Keributan dalam rumah tangga Dan proses dalam rumah tangga Diajak dengan cara yang baik dan doakan Agar dapat hidayah oleh Allah SWT Apakah 72 golongan dari umat Islam Yang masuk ke rumah itu kekal? Tidak tidak kekal Wabarabi menyebutkan satu perkara ku ummati akan berbincang umatku ini umat ijabah yang mereka mengijabai mengijabkijabkan nabi mereka tetap umat Islam kalau sebut Islam, ya, kakak dah berakar selama masih ada seberat darah iman dia akan keluar dari neraka. Kecuali kalau dari firqa-firqa ini yang kemudian dia mengucapkan kalimat kufur atau meyakini kekufuran yang dengan itu dia keluar dari Islam. Seperti Syekh Rafidah yang dia maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat, mencela umul umina syekh radiyallaha dan juga hafsa radiyallaha. Bahkan dikatakan dia berbuat zina atau yang lainnya. Bahkan Syekh Rafidah meraknak dan sebagai wirid yang rutin meraknak akubahkan umat. Wirid rutin dinyanyikan oleh mereka. Seperti Allah Khomeini dan juga yang lainnya dari Rafidah. Kalau demikian kufur keluar dari Islam Karena Imam Malik Ketika mengambil istimewa Dari ayat dalam surah Al-Fatih Ayat 28 Tentang orang-orang yang benci kepada para sahabat Maka Imam Malik mengatakan bahawa orang-orang benci sahabat kafir Jadi orang Kalau dia yakin demikian bahawa sahabat kafir Maka mereka kafir Nisi Arab Hildor jika fikir kalau ulama. Jadi kalau seandainya dia firqah yang sesat, pernah orang fikir yang sesat. Kalau dia mempunyai keyakinan yang keyakinan ini keyakinan kufur, mencaci-maki sahabat atau yang lainnya, menolak Al-Quran, menolak sunnah Nabi yang sahih dan yang lainnya, kafir dia. Kalau kafir kekal, kalau Jadi ada dari ahli bid'ah yang perkataannya atau yang membuat dia keluar dari Islam. Tapi ini pun melihat kepada penjelasan para ulama, tidak diumumkan semuanya. Semua orang demikian tidak. Dilihat dari keyakinan mereka. Makanya Syaf al-Bani ketika kita tanya-tanya, tidak bisa diumumkan semuanya. Kita lihat individunya. Dan keyakinan mereka. Tapi kalau sebagai tokoh, yang sudah sampai hujah, ya dikabirkan. Makanya ada buku, yang lalu itu sebagai para ulama, ketika masanya Khomeini, tulis buku itu, لماذا kafar ulama al-Khomeini. Kenapa para ulama dunia mengakhirkan khuma ini Setelah sampai Ujah, dan dia tahu Kenapa berada di sunnah ini Bagaimana tentang berhutan? Hadis yang menjelaskan tentang Umat Nabi Muhammad SAW Yang paling banyak masuk Surga pada hari kiamat Ia dibandingkan dengan umat-umat yang lain Karena umat Nabi Muhammad yang paling banyak Di antara umat-umat yang lain Karena umat Nabi Muhammad terus sampai hari kiamat Sampai akhir zaman Ya dibandingkan umat yang lain ya umat Amin Muhammad yang paling banyak Masuk, masuk surga. Kemudian yang masuk neraka pun Nanti akhirnya akan masuk surga juga Selama Dia masih ada seberat garam iman dalam hatinya dia itu pram organ dengan ayat raihah itu tidak bertentangan. Karena ini saya jelaskan yaitu didakwakan dulu mereka. Didakwakan Setelah mereka tidak mau, mereka dibayar suruh bayar cicilan. Ketika tidak mau ya diperangi. Karena mereka kan Allah Subhanahu wa taala Tapi kemudian kalau umpamanya yang hidup di lingkungan kita sesudah didakwakan mereka seperti ini, zaman Nabi Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani Mereka hidup Dan Nabi Muhammad orang Yahudi Nasrani Karena mereka berjizia enggak dipaksa mereka Untuk masuk ke dalam Perlu berjizia Tapi ketika mereka enggak mau berjizia Dan kemudian mereka tetap Mau memerangi kaum Muslimin, ini, ini perangi mereka ya, Orang Yahudi di Madinah Berjizia Berpajak Nasrani Muamalah mereka nabi melakukan Muamalah sampai baju besi nabi terkadang kepada siapa Tergadai dengan orang Yahudi sudah meninggal dunia menjadi pasal mereka tu masuk Islam kerana mereka berziarah. Apakah kalau saudara ini tempat kerja kita tidak boleh berjenggot? Bagaimana bertakabur kepada Allah? Ya, pertanyaan cukup, tanyaan cukup tentang masalah berjenggot. Ini sudah ditanyakan kepada para ulama orang ditanyakan kepada Sheikh Al-Albani kepada Sheikh Binba Sheikh Uthaymin Al-Najjal Daima itu ditanyakan kepada Sheikh Al-Bani Sheikh Uthaymin Binba Salahimahumullah tentang bagaimana kalau saya kerja di satu perusahaan dilarang pakai okay. sampai juga di kepolisian tentara dan yang lainnya, dijawab oleh semuanya tetap tidak boleh taat kepada mereka La li fi tidak boleh ta'at kepada seorang pun Dan beruat maksid kepada Allah Tidak boleh ta'at Inna matawatu fil ma'ruh Ta'at itu dalam yang ma'ruh Hatta yang menerima oleh Amerika boleh ta'at Kalau menyuruh, menyuruh untuk cukur jinggung Jadi jelaskan kepada perusahaan itu Bahawa ini Tidak mengganggu pekerjaan ya, Kalau orang-orang kafir Pimpinan perusahaannya Dijawam dengan hak asasi manusia Gak bisa di Jawab dengan dalil, enggak bisa. Atau Islam yang pemimpinnya Islam, tapi fasik cukup pertanyaan cukup. Islam fasik, enggak bisa untuk kita taat kepada dia. Yang Islam yang fasik ini dijelaskan dengan dalil, enggak bisa terima. Dan sejauh mana kita untuk melawan mereka supaya dibolehkan dan hak asasi? Jelaskan kepada dia. Kenapa orang-orang yang rambutnya gondrong tak dimasalahkan? Kok yang jinggot panjang tidak dimasalahkan? Dan ini sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. ini sesuai dengan fitrah. Maka ketika ada orang-orang kafir juga berjinggot sesuai dengan fitrah. Dia mengikuti fitrah. Jadi bukan kita mengikuti orang-orang kafir. Bukan. Sesuai dengan fitrah. Maknanya ketika Nabi termasuk fitrah. Menerima jinggot ini, insya Allah kita termasuk fitrah. Fitrah. Dan wanita senang Dengan suaminya berjenggot Kalau ada perempuan yang tidak senang Sama berjenggot, berarti tidak sesuai dengan fitrah Perempuan itu Menyalahi fitrah, tidak normal Jadi kalau normal, dia senang Karena fitrah sesuai dengan fitrah. Nah ini harus dijelaskan kepada mereka Bahawa ini jenggot Tidak mengganggu pekerjaan Bahkan ada bicara kepada orang, -orang kafir Bicara juga kepada atas atasan-atasan yang Muslim yang tidak paham nak agama, maka jelaskan bahawa ini tidak mengganggu pekerjaan sama sekali yang mengganggu. Dan yang kedua dari halus yang dibawa kandar itu, bawa kandar itu langsung dipecahkan. Ada orang berdalil tentang adanya soad, adanya bid'ah sana, disebutkan tentang bid'ah bahwa Pemahaman salat pak besuna itu mereka melarang orang berbuat bidaa karena Nabi melarang demikian. Nah bagaimana bida asana dalam Islam tidak ada bida asana yang ada bida itu lala karena Nabi melarang demikian. Kulubida itu lala, wakulubida itu final yang bersambung bersungguh dan tidak ada bida asana saya 12 pet tadi siap tentang hadis ini kulubida itu lala, wakulubida itu final. Kemudian bagaimana dengan Salat rawi? Salat terawih Dilakukan oleh Nabi dengan berjamaah Di waktu malam Dan Nabi imamnya Ada pun Nabi setelah tiga hari yang berjamaah lagi Nabi Salah salam khawatir, Diwajibkan salat terawih Nah katakan di zaman Umar Umar mengatakan sebaik-baik bidah ini Karena di zaman Umar awalnya Orang salat di masjid ada satu orang Ada dua orang, ada yang lima orang berkelompok Kata Umar orang kebaiki Kalau ada satu imam Ketika Umar keluar lagi Rasulullah Anwardo Umar melihat para sahabat berjamaah dengan imamnya yaitu Ubay bin Kaab dan Tabi Madjari kata Umar Rasulullah An nihmal bid'ah tu hati sebab berbeda ini kata Umar sahih riwayatnya yang dimaksud bid'ah menurut bahasa bukan istilah karena apa solat rawi dengan berjamaah nabi dan nabi yang sudah sholat Ya saya pikir cukup sampai sini Kajian kita yang sedikit ini bermanfaat Dan dapat kita amalkan Yang terpenting lagi bahwa Dari yang sedikit ini Kajian kita tentang golongan yang selamat Kita berusaha Bagaimana kita menjadi golongan yang selamat Karena kita ingin selamat Dunia dan akhirat Dan kita harus terus berpegang teguh kepada Pemahaman Al-Qur'an wa ini Dan mohon kepada Allah Agar kita ditetapkan di atas Sunnah ini Ini nima yang paling besar Ni'mat diberikan Pemahaman yang benar Dan istiqomah di atas manhaj ini yang benar Makanya diadakan oleh Imam abul Ali Yang tadinya dia kafir Kemudian masuk Islam Kata beliau Saya tidak tahu dari dua ni'mat Allah Yang mana yang paling besar Yang pertama Allah tunjukkan aku di atas Islam Yang kedua Aku tidak dijadikan Sebagai kelompok khawarij Artinya ditunjukkan oleh Allah dan sunnah tidak mengikuti firqah-firqah sesat Ini ni'mat Kita menjadi orang Islam ni'mat Yang banyak kita syukuri Yang kedua kita berada di sunnah merupakan nikmat. Maka pegang ke atrat dan gigit dengan keram kita Dan istiqomah Jangan terpengaruh dengan Orang-orang yang masukkan syubuha Atau kelompok-kelompok Atau aliran atau yang lainnya Kita jangan terpengaruh Mari Kita terus belajar kepada da'i atau ustaz Yang mengajarkan Quran-Ustaz Al-Fahmi Salam Jangan belajar kepada ahli bid'ah Tidak boleh Dilarang oleh Rasulullah Dilarang oleh para sahabat Dilarang oleh para imam Tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah Selama-lamanya Dan juga Untuk menambah wawasan kita Antem juga Baca buku-buku yang berkaitan dengan Golongan yang sama ini ya, Seperti Syarakid al Sunnah wa Jemaah Mulia dengan Masalah Buku-buku yang lain Supaya kita tambah teguh Dan tambah kokoh Dengan pemahaman yang hak ini Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu saja permohonannya saya mohon maaf wassal nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanallahu wa ashhadu an la wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh